Irabazle, Entzuleak ez dakit, gehiago irabazle, be, hau, oitama bost mila dolar atera dituen, hau, ateratzen baitea irabazle. Ilez, ile puska batzu erosiritu, hogeita ma bost mila dolar entruk, ez da guti, baina ez da edo nogen ilea. Bitteltz Beatles edo behatlesak, eh, euskaraz egiten den bizala, taldearen inguruko fenomenoa ez da tipitu iduriz. Aste buru untan, John Lennonena litaizken hile zati batzu saldu baitituzte, enkanteetan, eta hogei tamabost mila dolar atela ditu Bildu mai gile batek, behile puska horiek, bere armairu batean, sartzeko, biltzeko, eta behar ba, geno afarietan, piskata agotasune zaipatzeko, John Lennonen hileak baditut nere armairu berdean. Berdin baditu proiektuak ere horren ingibelean ez dakit. Hileetako John Lennon berpiste arazteko, eta eun urteren buruan berriz imagine kantua bere autik entzuteko. Bo, eta zer, uste duzi ez dela posible gure gorputza hilik izanki berriz pistea eta posible balitz. Lasai batzuek bederen dirua batzela egiteko, ideia jaukaren gibelean ez dute galdu. Nola egin betiko bizirik gelditzeko, edo galera dezberdinkiten argin nuke artikulu hau aipatzerakoan, nola egin albezain luzaz bizirik gelditzeko. Haudan, lehen galera nolako aurre kondua duzue. Somat xos emaiteko prest izte betiko bizirek egoiteko, edo sustut somat xos baduzie uh, prest baino da zuen txakelan, somat dituzien. Euro bat, arazorik ez, joan Elizarat, kandela bat piztu eta otaitz egin. Holako proposamena egiten du duxarean artikulu batek. Eun euro dituzie, material oneroxik, kirola egiteko eta zuen gorputza forman atxikitzeko. Albeza imat irauteko. Mila euro! Aurrekondu garrantzitsua behar baita, dianari ona erosteko pestizidurik gabe fruituak, dianariak, produktuak, bizia, kariago baita. Bon. Eta gauza seriosak aipatzeko. Eun mila eta milioi bat euroko diruarekin. Kriogenizazioa, bat duzu ez. Zoen gorputz, ila, izotz gailu batean txikitzen dute, eta zientzia intzina joango derarik noiz bait berriz piztuko dute. Alkor, empresak adibidez, proposatzen du, eh? Interesatuak balin bat ziste notatu. Alkor! Eta miliard bat dolar balin bat duzie, eltsengira interesgarienerat eman Google empresari lezintasunari inmortalitateari interesatzen baitira Google enpresakoak eta bai ezt bakarrik Interneteko uh, bilatze gune bat Google Gbelean enpresalodi bat baita eta diru egile bat, transhumanismoa gure aateetan jokai da zahartzeak ezpaitu Deusikonik, Googleek miliaarrak emaiten ditu ikerketa oietan zuen onerako biztan da hitz taputz? Atzaldeko bostetatik seietana, arantza iridarekin, uskal irratietan. Ara, zientzia, zientzia, alastergurekin loretsu bergunean eta zientzian esartuko gida gauzak argiago lertzeko. Uh, lehenik musika pixkat, bon. batzuentzat berdin ez da musika izanen eta batzuentzat ere talde hau uh, be, preson digirat eta eriotz kondenarat ere kontenetan kondenatu behar liteike. Arnegoa doblas femioa zakusatuak dira, eriotz kondena arriskatzen dute iraneko talde bat aipatzeko tenorea. Konfez deitzen da talde hau eta bo, dena konfesatzen dute, baina publikoki eta iduriz iraneko gobernuak ez du guztuko hori. Iraneko talde baten egoera da gaur egun, bere urbileko baten arabera presondegia eta sustut eriotz kondena arriskatzen dute. Metal doinuak nagusi, iraneko gobernuaren gustuko ez estilo bat iduri. Zergatik... Behazaroan, atxilotuak izan ziren, ortsailaren bostean hor begi dira, haien hauziaren bea dira. Garaian, atxilotuak izan ziren, iraultzaren soldaduek, deitu taldeak, atxilotu dituzte eta zertaz akusatuak dira behe regimenaren aurkako propaganda talde eta label baten sortzeaz musika sataniko eta metal-rock doinuezo satuta ilegala dena erligioaren aurkako hitzen gatik, ateizmoa gatik, anarkizmoa, nazioarteko irratiekin egin elkarrizketen eta biztan da edo blasfemioaz azken pundu horregatik eriotz kondena riskatzen dute dute momentuz beraz taldea kontrol judizial da eta haienaktik Bitaté, goussiak, bloqué atouak, ditouste Blach fémio à l'enordou à l'agounak I'm the only man who's toast to the soviet majestic like from all around just before our side the orismo family like or deitzen da belaz, beraz e, taldea idaneko taldea eta bere nauziaren emaitzaren bea beraz eriotz kondena ahiskatzen duen musika taldea eta beraz sarean haien uh, aldeko sustengu sustengu uh, mezuak agertzen ari dira eta sustut izen bat ere abiatu dute Telebistako putz hutsa utz iratiko hitz apitz Hitz eta putz Eta segitzen dugu lore <totipos> Zientzia munduan sartzen gira eta sustut gure buru muinaren bagnean sartuko gira. Lore txuberi guinean agatxalde hon. Agatxalde uh, zurekilan gai berezibata ipotuko dugu burumuina oroitzapena, oroimena... Uh, be berez ikizu neurozientzian ikerketak iten baititu zu eta bereziki gai horri uh, interesatzen zira gainera eta uh, be zerriatik uh, gai hori be usu gertatzen baitzauko uh, gure inguruetan, bedela nioen hastan beti berri zaipan ez ginela inoiz deusetaz orgoit, ez gira orgoit uh, dola aste bat zer gian dugun edo ezgira gira hohoit, uh, Gure fakultateko lehen urteaz, edo beti olako... Bata hori da, eta, eta, eta, eta niez. Piskat horrein inguruan, uh, ulertzea azkenia nola martxan uh, barneko bagneko uh, hori, burumoin uh, misterio hori, eta be galdera sinple bat, uste dut? Gure oroitzapenak, nola sortzen dira burumoinaren bagnean lore txu eta nuuna txikiak dira edo bilduak. Zer? Galdera simple bezain komplikatea? <laughs> E, Boa, deia egiten duzu jende hainitzek hainitz e, ez girela ohoit eta zuk duzu ez girela deusetaz ohoit, baina geienetan, edo guri gertatzen zaukuuta, baina geienetan uste dugu ez girela ohoit eta ohoit gira gauz oietaz, eta ez dugula behar den e, stimulusa edo behar den elementua behiz aktibatzeko gertatu dena. Mm -hmm. e, gero, bez nola martxan den, nola oroitzapenak sortzen ditugun. E, deia... Pf, untxau lehtu behar dena da, oroimen sistema hainitz bat ditugula. Ez da oroimen bakaja. Pentsatzen dugu, egiten dugularik oroimena, pentsatzen dugu direktuki oroitzapenei. Ba, oroitzapenak e, sistema berezi bat da. Eta azken finean, gure oroimen sistema bada oroimen labuja, Gero bada e, luzaroko oroimena. Eta luzaroko oroimenan baituzu bi oroimen sistema desberdin, Bada bat jakitatearena, semantikoa deitzen duguna. Eta bestea E, oroitzapenena, beraz, episodikoa epizodi, deitzen denaz, eta hor gogoratzen zira episodietaz gertatutakoaz kontekstuarekin. Aldiz jakitateena eta semantikoena, hor baduzu badozu be, bo, jakitatea, jana baita informazioa, bera, kontekstutik kanpo. Bakizu arantzatia deitzen zirela, baina, ez dakizu noiz ikasi duzu, narantzatia deitzen zirela. Mm -hmm. yeah. Eta ez dakizu nola eta hori ez, bakizu zure urte betetzea ez dakizu noiz hasi duzu hori eta zer batzen, zer gertatu hortan. egunohtan. Mm -hmm. Eta, bo, eta hor, adibide horrekin egonez, bat dugu, bat olako denbora batzu, ba, denbora desberdin batzu gure bizian, horreitzapen entzat, e, beraz oroitzapen sistema hori episodiako, e, gure biziko ipesidoak, ez dira berdin martxan e, gure biziko urtean arabera. Beraz hori e, ah. biziki interes da, baina biziki zaila-zaigu ulerzea zertako eta nola ibiltzen den. Adinaren arabera jena duzu. Bai, bai. Eh, beraz, eh, ez dakieto behitamak urteetara iritsi ziren, arantza? Iritsi zira? Bai. <laughs> ez ba, ez dugu santzarik <laughs> guk. Eh, yes. Zenta, beraz, eh, baduzu eh, lehinik amnesia infantiloa deitzen dena. Mm -hmm. Beraz, hori da, gutxi gara jaiten da, bo, bost urte agete dela, baina amak urte agete, badira hox, oh, eh, oroitzapen handena eh, sohtuak izan direna, baina ez dugu aksesurik. Ez dugu ezin ez, ez gira gogratu horietaz. Eta ez dugu ongi hulehtzen, baitut orain e, izan dira ikerketa behi batzu erakusten dutena zehktako, guk ere lanketa batzu inditu gu hori buruz, obekio hulehtzeko zehktako. E, baitut gu idei batzu orain zehktako badugu unamnesia infantil hori, baina biziki bitsi da, zenta ez da usteukaiten alduzu ba eda auk jondelako duela aspaldi zen, oztako ez zira Baina ez da denboraren e, efektua, zenta, be, ama, ameka urtetak, hasten direnak, ama, ama, ameka urtetik e, oitamak urtetara, hori da, adolesentzia osoa eta oitamak urtetara, e, bereziki oita bost, taula, e, hor, ba, huzu piko bat, eta denataz gogoratzen gira. Adolesentziaz denaz gogoratzen gira, lehen aldi guziak. E, ta, bon, badira da teoriak, jaiten dena lehen aldiei e, lotua dela, lehen aldi guziak direlako, beste gauza batzu dira, beste hipotesi edo ikuskeria batzu dira hor zure identitatea sohtzen eta horretzapena horroimena horretarako or erabiltzen dugunez, fele dut, oso kilotua zira zure, zure identitatea, zu ziren hori oso kilotua da horretzapena oroimenari, beraz e, uste da ere horretzapena e, sohtzen zurea eta badira hormonain jokoak eta badira, bo, badira hain izgauza. Eee horiek guziak non gechtatzen dira, bai eta ez ezudana ezan, beraz, oitamak urtetik oitiz ze gechtatzen zauku, ez da hori eriginean haipatzen horrein. Bai. Um, beraz, eman dezagun behogoi urte dituzula, be, untxago zira gechtatu dena aurten atzo einduzuna, duela haste bat, duela urte bat, bai. baina urte bat baino geio direnak, ez zira untxago uh -huh. eta e, aldiz zure adolesentzian gechtatu diren guzi eta zogeituko zira. Like. Behas, e, irurogoi urte bauzu, berdin da, eh? Azken urteago horatzen zira, baina oitamak urte eta irurogoi ba, eta be, behar bitan berretzi urteko arteko guzi hori, ez du deus balio zuetako. Bakajik biziki e, importantak banin badira horiituko zira. Uh, Huri denen zat berdin da, beraz? Denen berdin da, bizikiak harua da, badugu olako piko bat eta gero, be, bosta sola zaukuz zegekta zen zaukun. Hau. Uh. E, Ipentsatzen da dena errepikatzen dugula ere giren hori, eta gure bisipenak errepikatzen dugu, mm. eta errepikapenak egiten duela, azken finean e, desbegintasun gutxi bat dela, eta ez duzula hain besteko e, be, informazio bilketarik egin behar. E, beraz, sartzen ba gira gero nola martxan den, e, be, buru moinean, e, ikerketa mota desberdinak egiten dira orainak iteko, E, zitu nahi entzunak behar duktu egiten dira <laughs> animalekin egiten dira ekerketa batzu mm -hmm. ero beste ekerketa batzu itentugu e, gukemen itentugu iemarekin, hau da jesonentzia magnetikoa eta mm -hmm. beraz, guna importanteena edo importanteen bat e, hori zat, da hipokanpoa. beraz, bai. hipokanpoa da belagi bagnean dugun um, belagi bagne kaldera joitamaz zira ahont bagnean mm -hmm. or, mediala da itzen duguna, buru moin mediala. Bagne-bagnean, hor ba duzu hipokampoa uh, haipatu ginen behin. Bai, megexikino. bai. Ara, behaz, menobel uh, sari haukantzuten hor eh, hipokampoari buruz uh -huh. atxemandako zelula bat batzen gatik. Lehen, haipatzen zinuen, posiblezela ere, zena, reten nuen, dena aztengin nuela, eta bon, jandozu bat zirela etapa desberdina gure bizian, eta hola, piskat triste ateratzen iz, la ere, zure espikazpenekin, erran nahi du, gauzak antziak direla takito, eta hola pasatzen dira, baina, lehen, haipatzen zinuen, oro itzapenak, behirizek agarazten ituzela zuen behie eksperientzietan, eta hola, Estimolusak eginez edo estimolus honak baliatuz, oroimen oro batzu bereskuratzen algen ituzke guk ere? Ba, Kastri mek da gaitintzukun gauza guziekin, beraz, eh, da, ze gertatzen da hipokampuan, hipokampua kalkartzen ditu elementua kalkarri, eta hori iten duzu informazioa xartzen duzu informazioa berria xartzen da, hipokampuak iten duena da maite du berrikuntza, berri den guzia, beraz beratzen du zer den, beti tendu predikzio bat, zeh izanen den, behaz, eta gero, sartzen du behia dena, eta elkartzen ditu elementuak elgarri. E, gertatzen dena, gero, gogoratzen ziren momentuan, mm -hmm. behiz aktibatu nahi zuzula, elgarri dituen informazio horiek. Behas, behiz aktibatzeko, behiz e, horiek e, bizia, ba, aktiba, aktibarazteko, mm -hmm. behar duzu, e, kontekstu, ba, obekiena izaiteko, epizodio, epizodio hori, ahalik eta gehian hori itzeko, behar kontekstuan izan behar zira hori e, erakutxe izan da, ain izan diz, eh? da be, bo, kontekstuaren efektua. Eh? Beraz, adibidez, alkola eh, mintzatu nahi ban ima dugu. Eh, alkolapean eh bizi duzun hori. Ubeki zira alkolapean zirelarik. Ah, bai. Bai? Ze ta olibide, bai, usho er... ushoansten iragausak alkolapean batzu beren bai. denan, denantunte batzu berregistroak es. Bai, bai, beraz badira faktore desberdinak, ta bat da kontekstuarena. E, jinen gira gero beste faktoretan. E, gero bada adibidez ur egintzen ikerketa bat ur azpian, e, gogoratzen duzu ba, ikasten dituzu duzu hitz e, loturak hitz bat lotzen duzu beste itz bati ur lista ikasten duzu, beste listari lotzen duzuna eta hori, eta ur kanpoan galetua zira ba, eman, behiz itza, eman behiz itza, eman behiz duzu biga jen eta ez zira hojaitzen ezin. Ez Behas, aldiz, behiz joeiten zira ur azpirat, eta hor galdetzen dizute eitza, maten dizute, eta hor hor horitzen zira. Mm -hmm. Beziki-biziki azkajada kontekstuaren efektua, hori gurehtu behar da. Mm -hmm. Egan nahi du, hain hitzetan gertatzen zaukula, be aspaldi ez joan leku batera, lamad lehen dupruhuz bezala ere, um, etzira joan leku batera, joetan zira amak urte berantago, eta bat batean hor gertatu ziren hor hor horitzapen guztiak heldu zauzkizu. Mm -hmm. Hori ori da egan nahi nuena. Eta gu jorraztu ginen horrekin, hori e, bai, e, bai, e, ezin dut kontatu. Ez, ez dugu orain dik publikatu, haigira lanketa bat egiten e, obekibu lehatzeko e, aurtzaruko oroimenak, uh -huh. eta ikusten ari girena da, azken finean, e, ez dela bakajik e, neurona istorio, zenta hori esplikatzekoa da ere, hipokampo hori biziki berezia da, zenta da gune bakajenetariko bat, badabeste gune bat dena bol-bol e, faktigoa, hori animalietan, baina e, gizakian, Gune bakaxa da, nun baden, e, neurogenesia. Hori da, e, be, neurona begiak sohtzen direla, zahartzen zagajaz zirela, zirelarik ere. Behas, e, beti uste izan da, lehenago, galtzen uste zirela. zen. Galtzen zirela. Hoi eh? da, eta behelduk da jendeak oztaz. Bai. Jendeak uste du, zahartzen aiz beraz neuronak galtzen dut. Bai. Ebe, bon, geztatzen dena, da gune oztan, oroimenak menak sohtzen dituen gune oztan, neurogenesia badela zure bizi osoan. Beraz, neurogenezia aixe gehiu beraz kantitate zenbat sortzen dituzu naixe gehiu baituzu aurtzaroan mm -hmm. eta hori bitiz da ezta aurtzaroftan ez du ezkira deu zitaz gogoratzen aurtzaro hartakoa. Mm -hmm. Baina aixe gehiu babuzu eta da gero txikitzen hasten da ama jurtetiko itzi, jubitzen hasten da e, se, abiadura zenbat sortzen dituson, baina beti sortzen dituson. Dasaha basira ere. Beraz, orain arigera bizkanak agurtzen ziteen duten e, neurona beji Eta hiduridu neurona begi horiek bizikilotua direla informazio begia hartzeko. Eta gero badela konpetizio bat, informazio begia eta informazio zahararen artean. Eta horrek egiten diela, behar bada, hanzte prozesuak sortzen dituztela dela neurogenesiak. Bo, hor komplikatzen duta afera. Ba, behin bau, edos, pixkatela. gero, bo, hola da, gero, ezta pentsatu behar hipokampoa bakarikari dela. Hari da be, be, bestegune batzuekin frontala adibidez bizikin importantea dena eta eta hola, bautziko dizut beste galdera bat osatzen beharbal uttzeko. Ez ezzu be ba, gero gogortan uh, utzi beharko dugu demorafit joan baita baina ja e, da pixkat. Uh, Be, mekanismo horiek ere gure buruan uh, ulertzeko eta gure oroitzapen horiek jaiten zinuna berreskuratzeko batzutan uh, arazoak bali maituko edo kontekstuarena entesgarria da aipatzen zinuna horrek badolako garantzia ondia Bai, hori bat da eta gero oiakimak da eh, oroitzapen luzera beti pastentzira oro, oroitz, eh, oroimen sistema laburrekoa laburretik, luzera. Luzera pasatzeko, beh, hor badira elementu hainitz. Ezaiten alda, erabiltzea, be, e, tratatzea informazio hainitz, horrek ulegmena lan informazio hori buruz, egonenda gehiago. E, e, emozio hainitz banin mauzu, egonen da gehiago. Zure izaiteari lotua banimada, egonen da ise gehiago. Mm Holako -hmm. elementu batzuak iten dute ere. Mm -hmm. Azten Ush, gauza Usa ina ere ez? Usaina, usaina bizik inpochtanta da, hau zaharroko Aldiz, gero ez da eni inpochtanta. Ados. Ez dugu ongi ulektzen, baina mm. ez du behin da. E, aldiz, e, bai, nuena zen e, alkolarekin e, ipatutugu baxi kontekstuarena. Mm Horain -hmm. ba, behetan, banikian galdituko zinun olako, olako zeit, eta dut jidut pixkat zigehtatzen den alkolaren efektuarekin, zen ta E, enetako hainitzetan eztatzen da ez joitzea edo pakti batzu ez joitzea eta galtzen gal gira pestea egiten dugu nahi du lako biskat desinibitu badakigu alkolak sekulako alkolak eta beste bestit jogek eta sok, sekulako inpaktuak dituztelea gure buru binal, hori argi zauku eta oktarako sego jazki eh, hartzen ditugu lako gauzak baina alkolaren eh, efektua aski interes dena da eh, gerozta gehiago hartu Gero stainpaktu handiagoa du hipokanpoaren gainean eta zehazki neurogenesia den guneo hortan. Baduz? gertatzen dena da be, dira holako eri batzu epilepsiarengatik kentzen dena gune hori. Bai. Ba, be, horiek bezala ez dira gehiago gai informazioa hartzeko. Beraz, ez duzu arazurik alkola azpian alkoladu ez preodolea nestuzuelas arazurik gogoratzeko beleenago sartu uh, zinuan informazioa e alkohola hartu hain zin sartu uh, zinitean informazioak baina ez zinduzu sartzen informa duzun informazio hori ez da egoiten ezta pasatzen laburgetik luzen zera da, e da, da, e, e, e, da piskat uh, irudi hori beksu belarri batetik sartzen eta bestetik ateratzen hori da hori eztatzen da pasatzen da ez da sartzen buru hori ez, ez, ez da irauten ez da pasatzen uh, iranko iranko orai maen beraz episodiko eta semantiko oztara mhm pertsonen arabera, gero batzuek pertsonen arabera, bai, e, baina hoji izan dira ikerketa batzun, unen erakusten zuten e, bai izan dira bai animalen gainean unen behatzen zuten kantitatearen efektua, ez? eta beaz hasten ziren biziki gutie eman ez, ta biziki gutie eman ez, inpaktu biziki gutii oroimen sistemaren gainean. Ta gero pixkat gehiago moderatua delarik, inpaktu moderatua. Beaz, eh, ohoituko zira, baina ez hainbeste, eta fragmentatua, eta gero, hain nitz, zinez hain nitz alkohol eh, sartzen ma duzu odolean, hox, eh, ba blackout moanera bat, horako blackout bat. Mm -hmm. Beaz, eh, ara, bai, eh, badira, hori denen gainean bada, gero blackout horiek iduriz batzuek ez dituztela dela bizi. Mm -hmm. Ta hori ez ongi hulehtu azeketarako, baina, odolaren, eh, odolan sartzen dela erik alk alkohola, Honek uh, badu impakto bat uh, zehazki zelula hoien gainean, blokeatzen dituela eta olako. Ados, bon, ebe hor, <laughs> uh, galderak balima aituzi egin eta ondoko aldean uh, ari pertsenalko dugu berriz eta olako gaibatean, ere, segitu loretsu bergunean 1000 esker eta ondoko alde artez badugu anzten. Bai, mil esker <hide> Eta la shter uh, Iriziaren terrorea eta uh, uh, Juleen Giresak emanen obede Iritzia. Ipagaldeko Euskalkiaz, bestalde Euskal Herriko mustapelketa, ebe berazken uh, pasean sartzen da, uh, finala martsoaren bostean izanen da ordinarben, Siberuan eta este kanporaketak uh, ziren, gurekin ukanen dugu, zerrago gutiaseak lorten gutitana, horren aipatzeko bostak eta erdimementuz Euskal Herriatetan berriak zurekin bernadetar gain. Tarnoseko timak agro onkailuen presako langile bat kolpatua izan da goizean uh, untxa EGA azidarekin baijonako ospitalerat ere dute oita emezorzi urteko langilea. Bastidako gertakariaren aferaan etxeko bisemeak beti polizaren eskur eta galdezketatuak, aldiz goizean, horietarik baten eskalagun libro utzia izan da, larun batean sena gemate batzu tirozilak izan ziren bastidan iuri kalapita baten ondotik, gauzak nola gertatu ziren, ez da argitua bismenenejanak lifentak beitira. Berreonta jiruetan ogoitabi erriko etxe milako bat hautexi, hau zapes eta kontse ilier, gobernu nazionala osatudu udalbiltza, eskoalerri osoko hautexien elkarteak, eta presidente mandute Luis Intsa Uzpe, ernaniko, hau Euskal Kostatu hiri elkargoa ipar eskoalerriko bihotz ekonomikoa da, horidio ak bak eta merkatalgan barak agertu duten ekonomia eta empreguaren kiak dokumentuak eakusten du baiunaren gajanzia elkargoan berean enpresa eta enpleguaen gehienak jo baitira. Oskorri kantatuzen ondotik Erobi kantatuz, elduden Urian Erobi, handi dualde eta Michel Dukoren kantu zonbait emanen dira alduden, hogoita bat urte hauetan aldudarrak batasunak gisa ortako kantaldiak antolatzen ditu, eta urten Erobi taldea beraz kantaldiaren prestatzeko aldudarrak batasunak asunak, handi dualde Daniel Landart komitatuak zituen Erobi urteak aipatzeko Eta munduko sokata sokatatira xapelketa iragana eskualdonak hamairu medailekin itzuli dira, ipar jaldeko taldeak atik gabek elditu dira, nia puxak taldeko gabietxart entzunen dugu, seiak eterditan. erditan. kanpoko kanpo komintzaldien saioan, helep edo ipar eskualeriko elkargoaz hariko gira. Egon den hastean, izan da bilgura publiko bat, hiluregin, eta hor mintzatu dira, autetxean kontreiloak mundatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastian Idoita Michelu Michel Ozafrén, Mendibeko eta Bankako hausapezak ekonomiaz eta laborantzaz mintzatzeko. Jean-Michel Antzordoki, bidaraiko hausapezak zerbitzuetaz. Anjon Curritxari, baioriko atxoan hizkuntza eta eskuara taldeaz. Pampietxigarrai, agosako atxoan eta garraioetaz mintzatzeko. Baititia Boloki, haute txen kontsailuko zuzen ariare horzen, pundua egiteko eskualerri elkargoaen inguruko desmartxaz. Ipar eskualerriko elkargoaz izan den debate publikoa entzun gai, kanpoko mintzaldian, hastezke narratxontan, behatzeontan euskal irradietan, errepika, iruleiko irradian, orzegunean, horren batean. Eskuberoak! Beroberoa! Eskuberoak! Jepa entzuleak eta ele abete unta nere eskurberuak sekin izanen dira musika emankizun polit batentzat Ordi ono cailaren ogeita bederratzian haxtelen agacharekin agacheko bederratzietan entzuten alkoosie musika emankizuna Eta errepika ondoko hastezken erekin ber tenorean Ila abete untan Artista homo eta aien obrak Utsumandokan Charles bidde gain ohaikuan koloreta zaiko zaiku gorria aipatuz. Gorrri bestalde erena kolore boitz bat edo indartsoa. Indag horri aipatzen da kolorea eta bana bestalde ere bai. Eneko bide gainekaldi zamalaueko gerlaen aipaldia dela eta gerla aitzineko delako handoktrinamentia semintzatuko zaiku. Propaganda arloan erakusten zitzaien etorkizuneko gerla bat prestatzen harik eta militarak eginez eskolan. Eskolan bai, harik eta militarak egiten zituzten armekin. Eta Josu Martinez agertuko zaiku kontakizun berri batekin bail, kontzul famatiaren bahiketaen lehen aipaldia Burgoseko prozesua astehar nazioarteko iritziaren atentzioa deitzeko eta ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuten, embaixadore bat baitzea Utsumandoka uskal iratietan aste hartez zazbitan astizkenez lauetan Utsumanduok Itzeta putz Itzeta putz Itzeta itzeta itzeta putz Itzeta putz Fentzak teroreuntan zein ditu gai nagusi du titulu Nagusi Interneten, Beria. euen, presoondendegi Aipagai, dispertsioaren egiak sakabanaketak ukitzen dituen profil guziak ikustarazteko titulua hemen. Etxeratek antolatutako ekimbideak alor instituzionala jorratuko du batetik eta gizarteari begirakoa bestetik. Ostegunean emanen dute lehenengo hitzaldi bat sakabanaketata aurrak gaiaren inguruan prentxaurrekoaren argazkia beraz agertzen da hor berian gaur egin dute ageraldi Dia eta gerraliaren bilduma maiten du berriak. Berrian bestalde, uh, be bastidako ilketa eta indarkeria machista hemen aipatzen du berriak. Bastidan hildako bikotearen semeek bertso kontra jarriak. Eman dituzte... Uh, Bergtik Oentstan aipatzen zuen bezala. Uh, gai hori ere uh, bastidako ilketa ere gazzeta puntu euen gai nagusitanten hoiiontan baita zuuzezten ere lehen gaia baita uh, gaur beraz azken uh, puntua egiten du uh, prentsak ere azken berrien, uh, azken berrien berri emaiten du. Uh, Presonndegi aipatzen baiki nuen otegiri egitekoak zaizki ho ekitaldiak debekatzeko eskatu du urkihok martxoaren lehenean izanen da lehena helgoi baen uh, presoonegitik atera segidan Bigagena bostean larumatez belot homoan eta beraz debekatzeko galdea egin du. hemen ere azken uh, orenean gai nagusi nagusieta beste gai bat ere uh, berrian eta argian aipagai dena afagoako aroza tegia, arroz tegiari buruzko galdeketa eskatu dute Gizarte Zibileko berrogeita bost ordezkari, korretziste ipatu ginen hemen uh, uh, bastanen egiteko proiektua den hotel, uh, golf gune, eta beraz, uh, goi mailako etxe bizitzen eraikin bat, hor berrogeita bostekutara hartzekoak dituenak, eta beraz, hor uh, hainbat pertsona ezagunek, edo Gizarte Zibileko ordezkari uh, galdegin dute, galdezket bat antolatzea gunean tartean, beraz, tzaina, e, inaki, egana, eta artean beraz sagrarioa lehman euskal zaina bestalde historialaria, arrostegia eta gerozer plataformaren eskadearikin bat egiten dutenen artean berrian eta argian haipagai Música Inigo Kabakashausia Aipagai eta Galdea ukabakash hil zuen operatiboko buruak hildakoaren familiari dirruua galdetzen dako uh, zazpiddeuntahirurogeitama da zazpi mila euro eskatu dizkio simplpliki uh, beraz, arteteko ez izena erabiltzen du inigo kabakas gaztea hil zuten egunean ertzaintzaren operazioko buruzen pertsonak Berak galdeginik joaren ostegunean Bilboko amahirrugan instrukzio epaitegian aizkirexe ekiitalia egin zuten Ugartekok beraz bezala zazpiruneta hiurogeitama zazpi 1000 euroko kalte ordeinak eskatzen dizkio kabakas familiari garari eta naizi gara eta naizek atera baitzituzten beraz poliziaren soinuak barne grabaketak Eta korrika prekarioa, korrez kales, do kales, deitzen dena bai, prekaritatearen aurkako korrika da Bartzelonara, tostegunean horretzizti bilbotik abiatu zen, sortzi kilometro egin ondotik Bartzelonarat eldu dira, estelen eguerdiuntan, langilean prekaritatea salatzeaz gain, ibilbide osoan borrokarako grina asustatu dute antolatzeilek adierazi duten ez, argiak horbiletik segitu du, eta beraz hemen irakurtzen alduzi ere, hortaz sent awesome. Kaseta.eusen bestalde elkarrizketa bat uh, Thierri Bizkari Kalakan taldeko kidearekin. Proiektu bat dugu Espainiako Orkestra Nazionalarekin. Thierri Bizkari-rekin miraz uh, mintzatu da kaseta. Eta beraz, uh, beren azken proiektuak edo biharko proiektuak ere haipatzen dituzte besteak beste. Eta kolegioetan eskuntza goitik behera aldatu duen erreforma titulua. Eskutza nazionalak talde txikiagoetan aritzea lehen etxidu eta irakaskontza molde berriak sartzea erabakidu. Antxeta irratia ere aipagaiek azetapuntu eusen, ama bost urte, ospatzen baititu, euskal irratioen baitan dugun irratiak... Eta bestalde media bazken uh, troll uh, deitzen dituzten uh, pertsona batzu. Trollak uh, bitzaz espikatzeko da interneten komentarioetan besteak ener batzeko edo kitzikatzeko idazten dituzten komentario egileak dira. Eta fitxa batzu agertu dira eta horiek ez interneten baizik eta bai Baigorin edota garazi aldean pegatzina batzu. Royalista batzuen hitzak eskoin muturreko ideekin. Hori aipagai media. BASKEN äh, ALASERAI PATZENAN GINUN PRENTZAS JULEN GIREZ ZURI ITZA IGANASTIN IRATI HUNTAN HITZ BITCHI BATIA BIDIGIZANDA ETA HOGETAS MINZATUNAHI DEIZIET I PARALDEKU Ez dakitzi erre agituzia izien, ben aigea ereiteko jadanik entzunan nien hegoaldin. Heben ereiten den bezala hegoaldetara edo hegoaldeko uskara, bestaldeko jentezumaitek iparaldin uskalki bakhar bat dela ustetie. Ben asekula nenian uste ukenen lapurtar edo basena fartar uskaldun batak hoi ereitean. Bilmonik hasiik, ohit niz jakasle batetaz. Ushkalkiak maite behitzuetin, galtre gintzian bakhotxak beian hitzegin dezala. Zu durangarez, zu azpeitiarez, eta zuek iparaldetag ez. Jakasle horrek ezberdin zentzuetin hegoaldeko bi herrian arteko jo uskaen allaketak, bena ez iparaldi nizaiten jaldien dezberdintasunak. Ezagutzen ez dugunin, normala da dezberintasunik ez egitia, gipuzkera, bizkaitara eta nafartara enartin. Baina badia, eta geoguta habo ezagutu, geoguta desberintasun habua gertzen dira. Basen nafartara eta lapurtara, uskalki bakar bat bezala kontsideratuik barin badai, e, ez dugua iraiten ahal, baiunako gaztek, bai bezala mintzatzen dienik. Gigueta Eusska uniformizaziaagoa barin badugu e, hau ez da ipargalaldeko isskalkia bezala definitzen ahal, bena bai batuera bezala. Euskalki eta hizkunttzenen artin dezberintasunik ez egitez, euskalkien desagertzea azkartzen betu. Julen Gi mir esker suri eta segitzen du hitz eta putzen musikarekin ondotzike, gurekin izaren dugu zeghar. Eta inkorrotagarria dut, gerratea. Oh, edo zer gauza gertadaiteke mundu txoro honetan. Josazu behin bederen zan, gara izaharra koroitzeko. Roseri Piau ezautauzi berdin, esaidazue kantuarekin, badok puntu eusak egindu zerrenda bat, musika talde zerrenda bat, asustut kantu zerrenda bat. Euskal taldeak nazioarteko taldeen bertsioak egiten dituztelarik telarik. Zalamak adibidez, sebe David Boi berrizartzen. Negugoriak fugazi edota eta olako adibidez batzuba dituzi. Eta tartean, lehena zerrenan, Rosheri Piau, zan eh, pourzant kolege taldearen kantua berrizartzen. Azko zo beto egoteta <tipa> enerian. Bizi ginen ez da <tipa> eta pixeagi. Zai da zu laguna, gazte izan zeregin ba, asko zo betruego tenta energiak Desertuan ez da egon behar, semáforo berde atzai, baina justicia errespeta, errespeta tuegiten da Zai da zu laguna, gazte izan zeregin ba, asko zo betruego tenta energiak txeripi hau esaidazue kantuarekin eta erramezara 100% kolegetalderen kantua berriz hartzen zuten hemen eta badokek egiten du zerren abat musika talde tezberdinek, euskal taldeak euskal uh, taldeak Be Serge Gensburg duta Leon Arkoen bezalako artistak berriz hartzen ituztelarik zerrenda hau pensu utere batzu falta direla hemen baditu zie sekatzen baditu zie seietara uh, minutu falta dira bostak eta berroita gure gomitarekin txegitzen dugu Itz eta putz atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin oskal irratietan Euskal Herriko, mus txapelketa bizian bizi urtagilaren nogeita marian abiatu zen, kanporaketak aste buruan ere baziren, eta finala, siberuan, urdinak beneginen dute, zirra jugutia gurekin dugu, genaipatzeko gure, egunoan? Egun? Hor egun duan, nola da orain arte jokoa untxa ari zan diriak gure jokalariak, muslariak? Bai, bai, biztan dena, beti bezala, eta orduan aipatu duzun bezala, egin dira, azte buruntan, laumatakin, egialdetako finala guztiak, eh? Ala nola, or, lapuk din, guztat, dintzat, egin dira, eta atera dira, degoita sortitik, atxapeldun bat atera da, eta atxapeldun horiek dira, berreo eta duperu. Ara, eta horroko horrean, ezkal osoan, Erri alde guztietan, e egin dira beraz uh, erri alde bakotzen txapelketa, eta hor gatera dira txapeldunak, erri txapeldunak. Mm -hmm. Erra nahi baitu zazpi, dikote, eta zazpi horiek joango direla, baita besteekin betan ere, beste esarkiatua direnekin ere, urgin jarberat, marxoaren bortzean, finala handia eskualegikoa jokatzeko. Urdinak ben egitea, siberuan egita utu bere zibat da edo bat ere aldatzen da urtero e, lekua? E, ba, e, biak nahi bautzu bere ezia izaten alda eta al, ala ere aldero aldatzen dugu. Urdin oski, bai. Eta normal zen, arte ez gine, egina siberuan, eta urduan siberuan egin dugu aurten. Eta adibidez, elduden urten, gipuzkoan egingo da. Hora beraz, 2000 amasean siberuan egingo da, eta urdinak ben. Eta hor ehunta hogeita zorzi bikote elkartuko dira eta hortik kazerako da Eukaliko txapelduna uh -huh. Aurten untsa uh, un ikusi bat bostehunta hogeita uh, bikote lehiatu dira orotarat hainz da edo usaaiako bezenmakia da gutxi gobera. Hori uh, da uh, iparraldeko bakaiik zenetagorrokorrean esskalegi osoan bi mila baina bikote Gehiago uh, hartu dira, erdo, parte hartu dute. Eta hori uh, da, zenbaki horiek dira urtero orain ere ditugunak, badu idu urte horretan ari garela. Uh -huh. Eta antolak eta aldetik e, ikusten duzien nor dira parte hartzailak? Beti berdinak dira, urtero hurbiltzen direnak berri bat zueldu dira, adinaren aldetik ere, pentsatzen alda berdin e, be, adina duten jendeak e, urbiltzen dela edo gazteak ere badira. E, presoski, hori bai betikoak hor dira eta erraten duzun bezala adinikoak ere bai, da, baina haien kopulu horretik itzen ari dira, hori eh? ere kondutan hartu behar da. Eta, ala ere, e, e, eran ezake, aurten adibidez lapurin, hainiz gazteek ere parte hartu dutela. Eta emendazenari dela, hor gazten parte hartze hori. Eta horrean guretzat, bikain da hori, eta geroari buruz ere, ikusten da, iduriz, eta harrakazta gehiago duela gazteekin ere bai. Mm -hmm. Istan dena, betikoak hor direla, eh? adinekoak ere bai, eh? baina bo benetaik behar da, eta mundu ala egin alda baita ere. Bai bai. Eta zenbururekin el heldu dira jokalariak? badute holako lehiaren jokoa da bada hor pasatzeko helburu batekin edo bestelako ideia batzuekin. Bai, dizan da. Lentasuna pensatzen utzumus mus jokatzea, lehiaketa hori hortana edo parte hartzea, hori dira lehen helburua, gero egun... Eder bat ere pastea, besteinako ere, zenta ez dira denakira bat izaten ala. Beraz, bietaik e, bada, bada egun honbat pasteko ere para da, eta gero lehiak eta biztan dena, zenta sariak nahikoa derrak dira, odan batzuk hortaz e, amorratuak dira eta nahi dute. <laughs> paldutik gabe egin Ba, biztan da, betikoa. Jokoetan ba, agertzen dena. Eta argazkietan hor, begiratu baititut pixkat hor uh, webgunean badira, Twitteren ere argazkiak oh. agertzen uh, dira. Eh, ba, biziki emazte guti agertzen da. Nolaz uh, parte hartzetipi hori, zure duriko? Hori, ah, uh, nite zakiz, baina gutxi gora bera uh, lapurdi haitatzen antzaitut, eta bazizen emaztea area Zon batzuk bat ere, bai, ez da egaten ala eztela, gero egiozu gehienak eta mutilak direla, bai, Uo hori ez dakit, zenta, deneri dikia da, pentsatzen den bezala, eta orduan hori ez dakit, behar mm -hmm. bat da, lania sobera ari dira mazkeak hori ez dakit, zinegan da. Zeizkuntzetan ari dira ordeen jokalariak, Euskal Herriko Muz Txapelketa da, e, be, pentsatzen aldugu adiez, Sibirotak batzu eta Bizkaitak batzu parian ari direlarik, komunikazioa erreski egiten da? Ba, nahikoa reski egiten da, ez dira konferentziak ere zabaltzen, eh? da musia nahitzeko parada besterik ez eta hala ere gutxi gora bera Euskara egiten da, Euskaraz egiten da, eta ez delaik Euskara ezagutzen, e, gestuak egiten dira eta hori joko bat nahikoa erresa da eta uste dut, izkuntza mailean ere e, nahikoa eski egiten dela. E, galdetzen duguna da, besteak ez badu izkuntza ezagutzen, ez egitea ez aitazia, eta ezaitatzea, eta ogan... Haile zen elskaraz egitea. Hori bai, hori uh, importanta zauku guretzat, elskaraz egiten ba zen, edo bada dena. Mm. Eta orduak, orduak, orduak, orduak bat egin behar da, bakotxak egin behar du indar bat, eta ererki antolatzen dira, eta oaiturarekin ere, uh, ageri da, pixkabak jendeak uh, kontutan hartzen duela hori, eta aski erreski, uh, ari direla, elkar eta ezagutzen, eta elkar haitzen ere, musan aitzeko. Uhum. Bai, zenta egada, oinahian hitzak euskaraz dira, jokoa ere euskaraz da, baina ainitzek ere euskaraz ez dakite, ari direnek? Bai, bai, bai, oi, bai, bai, bai, e bai, eh, ez dakite ez, zombatzuk eh, ez dakite, eta zombatzuk frantzera beizik badakite, beste batzuk espainola beizik, baina e euskara entzuna dute, guztiek ezkoara entzuna dute, eta guztiek badakite hitz eh, batzuk gutienez, eta bere diren hitzoriek, ezagutzen dituzte. Ogan, muxari esker, pixka bat, nahi bauzu, denen artean euskara egiten da. Bo, ele, pixka bat e, mugak baditu euskara horrek, baina hala ere, e, gehen bat euskaraz egiten da. Baina, herremanik, jokalarien artean ondutik, e, lehiaren ondutik, hor jokorren ondutik? Pentsatzen uz, badirela bai, biztan da. Hola, jendia, ezagutzen du, eta... Gariarekin dizida egun hortan, graz normal den tasunan bezala, hori, e, alemanak sorte uh -huh. eta sortez dira, Eta Zuk be, musian aitzeak zerrek hartzen dautzu, eta Euskal Herriari zerbait ekartzen ote du, ezkenean, mus joko reka eta txapelketak? E, pre e, prezeski azten haipatu duguna hori, izkonferentzat, eta elkartasuna hori, eta musari esker uste dut, e, jendeak, elkartzen duela, e, izanik Bilbo, erranduzun bezala, izkaitik edo siberuatik, edo olako zerret, edo edo zeina elkartzen dira elkarekin egun bat pasten egun, eta horren gehiago ezagutzen dira eta gure diferentziarekin ere elkartzen gira. Beraz, e, bentsatzen dut musari esker, ere, egiten aldire da gauzak, elkartzen aldire da, eta hizkuntza ere erabiltzen da, eta indar bat egiten da prezeski, hizkuntza erabiltzeko egun ala e, <hie> Eta uh, azken galdera bat, Berdin, hor uh, Euskal Herriko musxapelketa da, badira frantses eta espanol txapelketak, e, jendeak Berdinak dira parte hartzen dutenak, edo badira dira hor batzuk hau tatzen bakarrik Euskal Herrikoa dibidez. Hor eh, gere, benetai bada, batzuk nahi dute Euskal Federazioaren rentzat jokatu, eta bestiak egiten dituzte biak, baita nik ez hautzen ditutana behintzat, Frantziako txapelketan parte hartzen dute, eta gero eh, eskorrediko muzti digazorekin ere ari bida eta parte hartzen dute edo ari. Uh -huh. Mori bako txari boda egitea eta pensatzean haidun bezala, eh? uh -huh. eta musian ari bida. Uhum. Euskal Herriko musa pelketa bera Zeran bezala be asteburuntan kanporaketak ziren eta ala Finala, Siberuan ur dinarben Eginen da martxaren Bostean, nor Aterako den garaile Jirakutia milezker gurekin egonik Bai, milezker zuen Itz eta putz Atzaldeko bostetatik seietana Arantxa ididarekin Euskal Eta jakin, marchoaren uh, boztean, ez bat finalean ere, ez bat ziste ere. Egun er, egun osoko animazioak izanen direla bertan, baskari animazio musika. Eta bar, uh, eta itzordua uek ere, laster euskaligatetan, billar, lehenik? Utsumandoka. Tumandokan, Charles Bidegaino haikuan koloreta saiko saiku gorria aipatuz. Gorri bestalde erena edo kolore bortiz bat edo indak txua. hori aipatzen da kolorea. Dela eta, bana bestalde ere bai. Eneko bide gainekaldi, samalaueko gerlaen aipaldia dela eta gerla aitzineko delako handoktrinamentia semintzatuko zaiku. Propaganda arloan erakusten zitzaien etorkizuneko gerla batera prestatzen harik eta milita jake ginez. Eskolan. Eskolan bai. Harik eta milita egiten zituzten. Armekino. Eta Josu Martinez agertuko zaiku kontakizun berri batekin bail kontzul famatiaren bahik lehen aipaldia. Murgozeko prozesua astehar, nazioarteko iritziaren atentziua deitzeko, eta ekintza ikusgarri bat egin behar zela deliberatu zuen enbasadore bat baitzea. Utsumandoka uskal iratietan aste hartez zazbitan, astizkenez lauetan. Utsumandoko! Asteuntako kampoko mintzaldean saioan, helep edo ipareskoa lehriko helkargoaz ariko gira. Genden hastean, izan da bilgura publiko bat, hiluregin eta hor mintzatu dira, autetxean kontsailuak mundatu lan taldeetako ordezkariak. Sebastian Hido eta Michel Ozafrén, Mendibeko eta Bankako hausapezak ekonomiaz eta laborantzaz mintzatzeko, Jean-Michel Antzordoki, bidaraiko hausapezak zerbitzuetaz, Anjon Curritxari, baioriko atxoan hizkuntza eta eskuara taldeaz, Bampie Txegarrai-Arrosako atxoan eta garraioetaz mintzatzeko. Baititia Boloki, haute txen kontsailoko zuzenariare hor zen, pundua egiteko eskualerri elkargoaen inguruko desmartxaz. Ipar Eskualerriko elkargoaz izan den debate publikoa entzun gai, kanpoko minzaldian, hastezke narratxontan, behatzeontan euskal irradietan, errepika, iruleiko irradian, orzegunean, oren batean. Ekinagurtzen zaituztet Gaurko Itzetaputz bukatua da. Telebista utzi jatia pitz baliodu ere tenore untan segitzen alduzie eta biarritz urdua maiten daut bostak eta seiak ahtian usaien bezala. Ogo itarazten daltziet. Ere Gaurko Kronika adibidez, Luretsu Berguna oro itzapenetaz. Oroimeaz dena antzibalin baduzi ezinki eta Eusska puntu eus webgunean biarri goditik hainzina hitzeta putzen bildumetan sarxtua izanen dela seiak Euskalgatietan.